النور الله فجرا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد مبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان لا يمدينا يقول الله تبارك وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقهوا بعد Na početku zahvaljujemo se gospodaru svjetova Allahu subhanahu wa ta ta'ala na njegovim neizmjernim blagodatima. Svako im nas je obasuo i koje srećemo svakodnevno, svakom momentu, vidljive i nevidljive. Ono što je nama znano I ono što nije, njemu se Allahu subhanahu wa ta'ala neizmjerno zahvaljujemo na dini i islamu, na hidayetu i uputi koji je dao muvinima da kroče kroz ovaj svijet kako bi znali istinu od neistine. Salavat selam donosim na Allahu aposlanika i milanika Muhammada salallahu alaihi wasalam, na njegovu porodicu, časne ashaabe i sve one koji slijede u dobro do sudnjega dana. Prije početka teme želim da izrazim svoje zadovoljstvo što sam danas sa vama i se družnosti ako voda današnjim programu i večeras i sutra ako voda do podne namaza. Molim Allah da nagradi one koji su nam olakšali da budemo ovdje da boravimo same organizatore i subraći koja su prisutna i sestre. I da ovo naše druženje bude e, Allaha radi isključivo da bi zato imali nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala jer je nijet vrlo bitan u svakom poslu kojeg činimo pa je ovome da zanijetimo da naš dolazak bude samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala da čujemo njegove riječi riječi Allaha u poslanika i da vidimo mu'mine i mu'minke i da se s njima družimo kako bi nam Allaha subhanahu wa ta'ala ujedinio srca kako bi nam prostio grijehe i smilovao vam se na danu, danu povratka. Tvorio bi ovaj skup sa temom o kojoj nikad nije dosta pričat. I dužni smo raditi na njoj sve do momenta kada duša još boravi u našem tijelu. I baš ću govoriti o tom momentu, segmentu duše i njenog odgoja. Allah subhanahu wa ta'ala kada je poslao poslanike da opominju svoj narod, da se Allahu klanjaju, a da sve one koji su mimo njega uzeli za božanstva da se njih klone, radili su sa svojim, sa svom narod, svojim narodima i danju i noću da odguje njihove duše da budu spremni za qaul za govor la ilaha illallah i da povjeruju u poslanika onog poslanika koji je, je poslan Allah subhanahu wa ta'ala o duši govori u Kur'anu kada je upita naš poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam o duši čekao je odgovor od svog gospodara Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio jes' anunaka ane rruha. Pitaju te u duši. Kule rruhu min emri rabbi i reci je od gospodara tvoga data. Vama utitu minel ilmi illa kalila a vama o tome nije datu mnogo znanja. O samoj njenoj formi, obliku. Na koji način ona funkcioniš u našem tijelu? O tome ništa ne znamo. Jer nije ni od korisnog znanja da sada znamo u kojoj ona formi na koji način funkcioniše, a da zapostavimo njeno odgoj. Ono sa čime nas je Allah subhanahu ta'ala zadužio da vodimo računa kako o tijelu, kako o zdravom odnosu prema svom tijelu, da li kroz sport, zdra, zdravu ishranu, halal ishranu, da se ne prejedamo kao što ćemo vidjeti u sljedećim primjerima, također nam je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio obavezu da vodimo računa onome što je važnije od tijela. I tijelo ne može da opstaje osim u zdravoj duši. A ne ono obratno u zdravom tijelu zdrav duh. I onda time obratiš pažnju na materijalni svijet, okrineš se od onog cilja zbog čega si stvoren. Nego u zdravom duhu i zdravom tijelu tek onda možemo da kažemo za tog čovjeka da je kompletna ličnost ona koja je spomenuta kroz kuranske ajete i hadise, da je to čovjek, kao što kaže poslanik s.a.v., إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ Hadisi su obratili pažnate momente na jezik, na srce. Ako je srce zdravo, ostali dio tijela biva zdravim. Svakko jutro svi organi utiču se Allahu Subhanahu Wa Ta'ala od jezika i kažu mu, obraćaju se jeziku, ako ti budeš na pravom putu. I ćemo biti. A ako ti iskreneš sa raznim lažima, sa gibetom, sa škrtošću, u spominjanju svoga gospodara i ostali dijelovi tijela će osjetiti tu stramputicu koji, u koji ga vode, vode jezik. Nama je ovom umetu umetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Da te sunam ključevi na koji način da očistimo svoj dušu. Allah kaže: "قد افلح من تزكى". "Vaqad aflaha man zakka". Do ta Kur'anska ajeta došla duša i kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Zaista je uspio onaj koji je očisti". "Vaqad khaba man dassaha", a propašteni onaj koji uprlja svoju dušu koja je stroga obaveza, i voditi računa o tome da li je naša duša čista ili ne. Jer na sudnjemu danu će kod Allaha subhanahu wa ta'ala položiti račun sa onim tačnim, samo onaj koji dođe pred Allaha čista srca. Dokaze u Koranu. Je Allah subhanahu wa ta'ala prenio govor Ibrahima, a.s.w., يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الله موي كذا يدوبيو إبراهيم غصب دارو سويته أبرتشاو سوامي الله سادواما دا الله سبحانه وتعالى أستوى ليب سبمين ناديه وكسنين جنراتيما إذن جو ستالو جدك الله ألاكشاي ميلا دان يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نمويمي الله سبحانه وتعالى نمويمي الله موي osramotiti na dan kada neće niko uspjeti osim onaj koji dođe preda Laha čista srca. Nama su dati ključevi na koji način da se spasimo od raznih priljavština, od raznih bolesti koje napadaju čovjeka svakodnevno. Pogotovo u okruženju koje nije islamsko. Okruženju koje kaj bi se njemu prepustio i njegovim manirima za kratko vrijeme bite sputao sa pravoga puta. To je Kur'an. Kur'an je vodilja i recept i formula za uspjeh vjernika na ovome svijetu. I zbog toga je i samoudrošću objavljen u periodu od 23 ili 25 godina. Priješnje objave kao što je bio Zebur Tevrat i Inđil, Objavljeni su odjedan put. Od početka do kraja. Odjedan put su objavljen, objavljeni objavljeniti objavili. To sa Kur'anom nije riječ. Kur'an je objavljen kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Vokal el-lavina kafaru lawla nuzila alayhi al-Qur'an jumlatun wahida." Irekoše nevjernici, sledbenici prijašnjih knjiga, zašto mu se Kur'an objavi odjednom? Zato što su navikli da se prijašnji objave objavljivala od jedan put. Međutim, Allah s.a. i svoje mudrosti ostavio je knjigu koja će biti validna do sudnjega dana. I niko neće uspjeti, niti može da je promijeni, niti da dođe sa nečim sličnom, sličnim toj knjizi, ostavio je da ta knjiga bude objavljena u periodu 23 ili 25 godina. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلْ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَ I rekoše nevjernici zašto mu se Kur'an ovaj ne objavio bih I Allah odgovara njima, zbog toga mi ti objavljujemo Kur'an ajet po ajet, dio po dio, da učvrstimo tvoje srce. Jer je Kur'an objavljen da bude vodilja nam u životu, ne da ga samo puko, ponavljamo njegove ajete i da, da učimo i da naučimo ga na pamet, nego da ono što je u njemu, da se time podučimo i da nakon toga radimo po tome vidjet na kraju da je Allah subhanahu wa ta'ala u Koranu spomenu one koji znaju kojima je dato znanje i uporedio je sa tri stvorenja. Prvo stvorenje je pozitivno i lijepo je biti uz njega, u njegovom društvu a ostala dva da nas Allah saču od njiha. To ćemo kasnije spomenuti. Allah subhanahu wa ta'ala je odgajao svoje poslanike. Pripremao ih je za najbolji i najtežiji posao na ovome svijetu, a to je poziv u Allahu vjeru. To je najčasni najbolji posao koji čovjek može da radi dok mu Allah subhanahu wa ta ta'ala daje života na ovom svijetu. Da poziva u Allahu vjeru. Da bude u službi gospodara svjetova, da poziva u ono sa čime su došli Allahovi poslanici. Niti da doda, niti da od toga šta oduzmeju. Navešću vam etape kako je Allah subhanahu wa ta'ala odgajao svoga roba Musa. Musa, alaih salatu wasalam, je odrastao u dvorcu kod Faraona, najvećeg silnika pod nebeskim svodom, koji je za sebe tvrdio da je on gospodar svjetova. To je najveći grih koji čovjek može da počini i najveći vidoholosti. Da kaže za sebe da je on Bog mimo Allaha da je on taj koji je vrijedan obožavanja, mimo gospodara svjetova koji je i njega stvorio i sve ono što je oko njega. I ono što on svakodnevno jede i pije ne može da stvori najmanju kap vode osim da zahvati vodu iz onoga što je Allah stvara. Da Allah zabrani kišu ne bi se robovi mogli napiti. I da ne da, da nikne i zemlje ono što robov jedu ne bi bilo onoga koji bi mogao da kaže kun fe kun, budi ono biva. Međutim, čovjek se uzoholi izađe iz okvira fitreta, iz onog prirodnog stvaranja kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio svakog roba da njega obožava, da se njemu klanja, da njega priznaje za jedinog vrijednog obožavanja. Izašao je faraon iz tog okvira I na je držao svoj narod i kažnjava ih ako bi htjeli da promijene svoje mišljenje. Musa biva odgajan u tom ambijentu. Allah ga je čuvao. Prvo ga je sačuvao od ubijstva. Jer je rodio se u godini kada je Faraon naređivao da se ubijaju muška djeca od Benu Israela. Allah mu daje ajet ne samo da ga nećeš ubiti. I ne samo da ne možeš da ga ubiješ, da dođiš do njega, nego ćeš ga ti odhraniti i sutra će biti otvorenim je prijatelj. Ti ćeš ga mora da hraniš, a sutra će biti razlogom tvoje propasti, ako ne povjeruješ. Stasava Musa u takvom ambijentu. Allah ga iskušava da je jednoga dana kada je ušao u grad u Egipat, zatekao je dvojicu ljudi kako se tuku. Jedan je bio min jedan je bio odbenu Israela, od njegovog naroda, ali Musa kasnije rečeno mu je i svatio da on nije od Faraonove svite, nego da on odbenu Israëlčana i da je posvojen. A drugi je bio od Faraonovog naroda. Fa stagathahu alladhi min ši'atihi ala alladhi min aduhihi Pa, pa, je, pa je onaj čovjek od Benu Israela zamolio Musa da, da mu pritekne u pomoć da mu pomogne pa je Musa udario onog drugog i ubio ga to biva razlogom da izađe iz Egipta da pobjegne plašući se i bojeći se Faraona i njegove svite da ga ne ubiju to je iskušenje Njegovog izgona i bježanja iz mjesta gdje je rođen biva razlogom da ga Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga počasti poslanicu. Što je veliki, velika pouka i poruka za nas kao vjernike da nikada iskušenje koje nam dolazi ne smatramo negativnim. Ako si vjerniku Allah subhanahu wa ta'ala svako iskušenje sve što te zadesi od nedaća, od belaja znaj da samo može biti hajir po tebe jer mi ne znamo gaib mi ne znamo ono što je iskriveno što Allah subhanahu wa ta'ala želi sa time nakon nakon određenog vremena prividno onako logični gledamo mu se istiran pobjegao je, plašio se to je negativno za njega nije lahko hijđu učiniti nije lahko izaći za rodnog kraja Kada čitate Kur'an, često ćete naći da je iskušenje ubijstva e, upoređeno ili dolazi nakon njega odma ihrađu nefsim ne lotan, izgonjenje iz rodnog kraja. I onda u suri Ali Imran Allah kaže, oni koji su ubijani, izlostavlja na mom putu i izgonjeni iz rodnih krajeva njih čeka velika nagreda u drugom ajetu kada Allah subhanahu wa ta'ala uvjetavao benu israelčanima da ako žele da se pokaju od velikog grija koji su učinili i to što su uzijeli tele za božanstvo uvjetavao mi Allah subhanahu wa ta'ala a niqtulu enfusakum a niqtulu enfusakum a min dijarikum ili se ubite ili izađite iz rodnih krajeva što je šaret veliki da je izgonjenje izlazak iz svog rodnog kraja, gotov ravnu bistu. I nije lahko čovjeku da se navikne da izađe iz svog rodnog kraja i da ode u drugo mjesto da nastavi tamo život. To se deslo samu Zbilo se to što se zbilo. Deset godina je boravio Medijenu. Kada je se vraćao, ugledao je vatru na Turiseina. O tome Allah kaže... U nekoliko kuranskih sura, jedna od te sura Taha. Wa iz qala Musa li ahlihi ya ahlihim qusu inni anastu nara. I kada Muča, Musa reče svojoj porodici, svojoj ženi i onima koji su bili sa njim. Vidio sam vatru na brdu. Ili čujem donije ti komad tog zapaljenog drveta pa da se ogrijemo. Ili ću naći nekoga kod te vatre, pa da ga upitam, pošto je bila mrkla noć, nije bilo svjetla. I nije mogao da nađe put do Egipta. Ili ću, kaže, naći nekoga kod vatre, od ljudi, pa da ga upitam, kojom stazom trebamo da idemo. Kada je došao, nije ni slutio što ga čeka. Kada je došao na Turi Sejna, Allah mu kaže, kao ja Musa, Inni ena rabbuk, o Musa, ja sam tvoj gospodar. Obraćamo se Allah subhanahu ta'ala bez posrednika. Fakhle'an alejke inneke bilu adil muqaddesi tu'a. Skidaj svoje anule ti se zaista na svetu brdu tu'a. I tada mu objavljuje, objašnjavamo i govorimo da je on njegov gospodar i da je Allah subhanahu ta'ala ga priprema za povrat tako Egipat sa nečim novim, sa poslanicom, sa Risalom, Faraonu i njegovome narodu. I da izbavi Benu Israeljčane od robolasništva. Onda ga Allah upita U omej tilke bije minikeja Musa. A šta je to u ruci Musa? Pazite, Musa je odrastao Musa odrastao je u ambijentu gdje onaj koji je to uglavni ne pita nikoga ne, ne, nikome se ne, ne udvorava pa je bio potreban odgoja i Allah subhanahu wa ta'ala s mudrošću nije poslao ođibrilanjem što je bilo stvar sa ostalim poslanicima nego je direktno odgajao Musa gospodar svjetova da onaj koji ga je stvorio Onaj koji ga je potpomogao i sačuvao ga od ubijstva kada je još beba bio. Musa odgovara. Kaže, u oma tilke bije minike. Musa, šta ti je to u ruci? Kaže, kaže to je moj štap. Ono iz Edeba prema svome gospodaru. Ali Musa nije znao. Kaže se, ti gospodaru bolje znaš od mene. To je edeb. Zato su ashabi, kada bi god poslanih s.a.v. pitao i za nešto, čak i ako su znali, šta je bio njihov odgovor? Allahu wa rasuluhu, e'lem, Allah i nego poslanih najbolje znaju. Znali bi odgovor, ali nisu tijeli da se upusti u to. Musa kaže, ovo je moj štap. Kaže, ja s njim tjeram svoju stoku, skidam liše da se nahrane i kaže još mnogo što šta radim sa njim. To je bio odgovor Musa. Kale, elkiha, ya Musa. Onda mu Allah reče, baci svoj štab. Kada baci štab, koji je možda godina manosio, zna ga u dušu, što kaže naš. Pretfori se uzmiju, koda se mrda. فلما رااها تهتز كانها جن ولا مدبر ولم يعقب كدا يجي موسى فيو شتاب كقوسمردا كاو كاو دايجين بوبيجوي بر بوس يا موسى اقبل ولا تخف اودغوي الاولى etapa odgoya musa o musa ukrimse Inna ka min aminin ti si spokojan kod mene. Inni la ya khafu la dai Kod mene se ne trebaju da plaše onikoji koji ja šaljem sa poslanicom. Tada se Musa okrenu. Prevlada ona strah koji vlada u njemu od te zmije. Priđe i onda mu Allah reče: "Khudha wala takhaf." Uzmi tu zmiju slobodno. I Musa se plašiti Musa uzima. To je jedan veliki ders. Jedna velika etapa koju je Musa u tom momentu prešao da bi odgojio svoju dušu. Prvo, da Allah kadar svemu. I da onaj koji u tom momentu pretvorio štap koji se ne mrda, koji života nema, suh štap, pretvorio živu zmiju, pravo. nije sihr, niti čarolija, prava zmija koja je sposobna da jede i da proguta. Imala je oči Justa iz i zube prava ogromna zmija ali Musa kada je čuo govor svoga gospodara nemoj se plašiti. uzmi je ja sam taj koji je pretvorio i kadar sam da je učinim spokojnom tebi da ti ništa ne uradi zlo tada Musa uzima i ponovo se vraća u onu prvu formu se nuiduha siratahel ula kaže Allah Uzmi je, slobodno, mi ćemo vratiti tu zmiju da se vrati onaj prvobitni oblik štapa. I to će biti jedan od dva ajeta Musa'a kada bude išao Faraonu da mu kaže ja govorim istinu. To su muadžize nadnaravne pojave. Svi poslanicu imali kod sebe, shodno vremenu, shodno onome što je bilo prošireno u tom vaktu kod njegovog naroda. Allah je davao tim poslanicima nadnaravne pojave da kaže u svom narodu mi smo poslanici naše gospodara. I dolazimo sa istinom. iako smatrate da la, la, lažemo i da ne govorimo istinu, dođite sa nečim sličnim sa čime smo mi došli. Ako možete. Iako ako govorite istinu. Kada je mu, Musa došao kod faraona i vidio zmiju koja se pretvara i vidio mu bjelinu u njegovoj ruci kada bi stavio ispod pazuha svoju ruku izvadio, ona bi bila blistava bijela, a nije na njoj bila nikakva bolest. Kaže, faraon, mogu ja to isto uraditi. Imam ja svoji e, podanika, kaže, doći sa istim sihrom kao što ti dolaziš. I onda je, kaže, poslao konjice, poslao je telale da po gradovima i selima raz, razglase da svejedan znani sihribaz, čarobnjak, Dođi da će imati veliku nagradu od faraona kada pobjede Musaak. Došlo je, kako stoji u Rivajetima, preko sto hiljada siheribaza. Poredani usafove, u redovima. Bili su ubijeđeni bez umljaće pobijediti. Na sto hiljada on sam, sa Haru. Tada su pitali Musa. I to je još jedna etapa, druga. Zapamtimo, prva etapa. U prvoj etapi Musa se prepao i pobjegao. Znači, osjećao je... Stra u svojim prsima, u svom srcu i to je iskazano na svom tijelu. Okrenuo se i pobjega od zmije. Pa ga je Allah odgojio da ne treba da se boji nikoga mimo Allaha. I da Allah kadvar da spriječi sve što ide da navodim u savu, da spriječi da ga ostavi sigurni. Kada se poredali sihrbazi s jedne strane a Musa s druge strane. Kalu ja Musa, ima an nulqiya, ima an takuna awwala man alqah. Tada moraju sa bazi Musa ili ćemo mi da bacimo prvi svoje štapove i svoje konopce pa da se pretvore uzmije zmije ili ćeš ti prvi da baciš. Kaže alqu. Pa i Musa reče prvo vi bacate. Što je veliki do velika poruka za nas da koji kada budemo sjedili sa nekim i razgovarali u Islamu a on je nemusliman ili ne prihvata ono na čemu si ti da pustiš njega prvo da se ispriča i to je i sunneta Allaho poslanika sallahu alaihi wa sallam kada bi mu dolazile delegacije da razgovaraju sa njim i ujedno da se raspravljaju da li je Islam iskonska prava vjera ili je došao sa nečim novim da bi zavladao, da bi ljude zaveo od onoga na čemu su bili, prvo bi poslanih, sallallahu alaihi wa sallam, pustio njih da kažu što imaju. Da shodno njihovim greškama ukaže im na ono na čemu su pogriješili. Ti ako počneš prvi da pričaš da u dijalogu. onda on ima alibi da nakon tebe kaže ono što je kod njega i da eventualno nađe kod tebe pošto si sin Adamova, svaki sin Adamov je griješnik, pa i čovjek pogriješi, pa makar imao znanja, da ti nađe neku, onaj, grešku u tvom govoru, pa da bude to dokaz za njega, a proti tebi. Musa rekao njima, vi bacite. Kada su bacili seharu aajunan nasi ostarhebohom, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, občarali su prisutnim ljudima njihove oči i uplašili su ih i došli su sa veličanstvenim sihrom do tada nešto neviđeno oko sto hiljada konopaca i štapova mrdaju se zmije čak su opsihrili Musa o tome Allah govori u suri Taha i kaže opsihrili su Musa ali njegove oči I on je onda vidio da se te zmije pokreću. Prepao se. Musa kada je vidio pred sobom hiljade, desetine hiljada konopaca i štapio kako se mrda idu prema njemu, prepao se. Međutim, Musa nije onaj prvi Musa da pobjegne. Jer je već od Allaha subhanahu wa ta'ala dobio garanciju da mu ništa neće naškoditi tu. Te zmije. I ni je saokreno da pobjegne kao što je pobjegao prvi put. Odgoj. Međutim Allah kaže fa'aujas fi nafsihi khifatan Musa. I Josietio je u svojim prsima strah Musa. Kulna la takhaf, pa, Allah u tom trenutku objavio i kaže nemoj se plašiti. Ti ćeš za za sigurno pobijediti. Neće one Vtima fije minike telkaf ma sone a inne ma sone ali okedusehr. Jala mo kaže baci to štoati u desnici. Baci svoj štav, zaista će progutati ono što je pre tovu, Čo so napravlo cia. Kada je baci štab i video da je progut nego vas zmija da je proguttaalo tale zmije. To je bila jedna nova et etapa za musaa u tom odgojnom smislu. Nakon toga je shvatio Musa, alaihi salatu o da sve što mu je Allah naredio i sve što mu dođe od objavi, da nikako to ne može da naškodinjemo. Što je velika poruka i povuka za nas, da ako budemo na stazi Allahovog poslanika, alaihi salatu i budemo svoj život protkali sa vjerom Islamom, sa Kur'anom i sunnetom, da nam niko ništa nikada moći nijeće. I da sve što te zadesi na ovome putu, da će to samo biti jedan vid iskušenja koji ako prevaziđeš, samo ćeš biti jači. Tamno je rečeno, svaki udarac koji te ne ubije, on te samo jača. Tako i sa iskušenjima. Svako iskušenje koje ti dođe i ti ga prevaziđeš, to te učini jačim, isposobnijim da poneseš još veći teret i obavezu na sebe kada je u pitanju Allahova vjera. Treća etapa Musade i, i odgoja njega od, strana, od strane gospodara svjetova je, kada mu je Allah naredio da izađe zajedno, zajedno sa Benu Israeljčanima i da pobjegne od Faraona. Pobigli su prema moru. kada su došli do obale mora beno israelčani su vidjeli pogledali su za sebe i vidjeli su benu vidjeli su faraona u vojsku zajedno sa faraonom na čelu kako ih su stižu beno israelčani goloruki nemaju ništa kod sebe nemaju oružja nisu sposobni dojče su bili robovi faraonu Faraon dolazi sa mnogobrojnom vojskom, sa naoružanom konjicom, sa ciljem da ih ubije. Prijašnje dvije etape od Musaom su bila lakše od ove. Sada, kada gledamo logički, neizbježna smrt more iza tebe ili ćeš da određeno vrijeme i da nakon toga se ugušiš, jer more je duboko Dugo, široko. Nije to rijeka pa da preplevaš. A sa druge strane, ispred tebe je mnogobrojna vojska koja se neće smilovati. Znači smrt. To su razumijeli beno israelčani kada su rekli, u Koranu je to spomenuto, kale ashabo Musa innala mudrakun. I rekoše Musa u narod, reče, evo gotovo je, sad će doći pobit na sve. Stižu nas. Ali Musa već tada razumije ovo dunjalučke, e, mogu slobodno reći, e, stvari i paralele, i događaje sa drugim razmišljanjem. Sa većeg nivoa nego što razmišlja njegov narod koji nije odgojeno. Kako odgovorio Musa svom narodu? Inne me'ja rabbi se jehdim. Za sigurno je sa mnom moj gospodar i on će me uputiti gdje da odem pa da se spasimo. Nije ni jednog trenutka u ovoj trećoj etapi sumnjao da će ga Allah pomoći. U prvoj etapi pobjegao. U drugoj etapi se prepao, međutim ostao na istom mjestu, hrabar. U trećoj etapi ne plaši se ničega. Apsolutno. Neemazači faraon vojskanem. Dok dođu do nas, Allah će uništiti. 100%. Zašto? Ja sam na istini. Ja sam krenuo da pomognem ovaj din. Ja sam izašao da kažem svom narodu la ilaha ilallah Muhammadu Rasulullah. Za sigurno ću biti ja onaj koji pobjeđuje. Ako sam na istini. Nakon što je Musa rekao svom narodu zaista je sa mnom moj gospodar, uputit će me fa auhaina ilayh udmama allah bi abih sna allah oslamna sna gospodara svjetova ne prepuštaš se samom sebi dolazi pomoć ame ytaqillahu yajal lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu allah kaže u Quranu. A auni koji se budu allaha bojali mi ćemo iz svake teške situacije Izla izlaznati i obskrbićemo ih ودهانده ودهك لسه نايمني ناده فأوحينا إليه ان اضرب بعصاك البحر يالله همو عبي عبي ريش اوزمي سوى ناشتاب يدري بمورو فانفلق فكان كل فرقين كالطاود العظيم پس مور رزدوي ايبو ستدوش دوية ويلكية سترانة پوط اغرومنه بردا يغلد موسى پوط To je bio put spasa za koga? Za Musa i njegov narod. A put uništenja i smrti za Faraona i njegovu svitu. Što je velika poruka i povuka za nas. Da svoje duše trebamo i moramo da odgajamo uz Kurani i Kur'anske citate. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala odgajao poslanike. A poslanici u toku svojih života odgajali, odgajali su one koji su bili uz njih svoje azhabe, svoje havarijune, sljedbenike. Međutim, danas niti ima objave nove, jer je poslanica završena sa posljednim Allahovim poslanikom, Muhammedom s.a.v. koji je posljednji hatem ul-Embija i ul-Mursalin, pečat svih Allahovih poslanika. Niti smo, niti smo u vremenu samog Allahovog poslanika da čujemo direktno od njega Ali nam Allah subhanahu ta'ala ostavio u zaduženju da odgojimo svoju dušu. Na koji način da odgojimo? Koji su to tretmani i način na koji trebamo da odgojimo svoju dušu? Ima ih više. Najvažniji, prvi je Kur'an. Ako ne znaš arapski jezik, na tebi je da čitaš ajete na arapskom i da uzmeš prevod na jezik koji najbolje poznaješ mimo arapskog jezika. I da razumiješ te ajete, da radiš po njima i da se raspitaš u slučaju ako ne znaš tefsir toga ajeta da upitaš onoga koji je znaniji tebe zato što Allah kaže وفاوقا كل ذي علمن عليم a zna svakog znalca postoje onaj koji je znaniji tako da dakle, čovjek ne smije za sebe tvrditi da je, njemu, da je njemu dato znanje više nego što je dato ostalim Allahovim robojima učejući Kur'an, razumijevajući Kur'an i radejući po Kur'anu, to je jedan od metoda i ključeva na koji način da odgojimo svoju dušu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allahu u nazjela ahsan al hadithi kitaban mutešabihan methani. Allah objavlije najbolji govor. Ajete koji se stanlo ponavljaju Takšše jeru inu žoludu le vi šeo na rabehu. O tih aje tak ka da se uče, najježe se kože, on ih koji se plaše i boje se gospodara svoga. Fummetelinu đuluduhum okulubum ila vikrilja, zatim njihove kože njihova srdca kreno da zikre is spominju svoj gospodar. Tako da je bolest i gaflet i nemar, da čovjek uči Kur'ana da ga ne ositi. Da mu Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an ne prelazi ključne kosti. To je velika kazna na ovom svijetu prije onoga svijeta. Tako da svaki onaj mu'min koji uči Kur'an treba da ga osjeti. Da zaplače nad ajetima. Da se da njegova duša, njegov, njegovo tijelo osjeti težinu tog Kur'ana. I Allah kaže ala da mi ovaj Kur'an objavljamo kakvom brdu Ti bi vidio da taj to brdo, ogromno Allahovo stvorenje, sruši se i zdrobi se o strahu poštovanja prea svome gospodaru. Druga metoda je zikr ili spominjanje Allaho suh. Allaho suh. Allaho suh. Inma al-mu'minuna allatheena itha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa itha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana Pravi vjernici oni, koji kada se Allahovo ime spomene njihova koža se naeži zatrepaju njihova srca I kada se Allahovi ajeti učiju to im poveća To su pravi vjernici. I zato trebamo da svoju dušu svakodnevno odgajamo sa jutarnim večernim zikrom. Sa spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Ujutro kada ustaneš posle sabaha da kažeš raditu billahi rabba obi islami dina obi muhammedin sallahu alaihi wa Sellema rasula da svaku jutru svoje, svoje duši kažeš šta godat se desi na ovome putu na putu islama ja sam zadovoljan i svjedočim to svojim jezikom potvrđim svojim srcem svojim djelima, da sam zadovoljan da je Allah moj gospodar da mi je Islam vjera i da je Muhammed s.a. sada moj poslanik sve što dođe sa te strane sve što dođe od objave od Kur'ana i Sunneta i ono što se od mene traži ja sam tu ne bježim od toga i pokoravam se svome gospodaru i da si svjestan svoje slabosti kada kažeš ja hayyu ya qayyum bi o ti živi vječni ja se preko tvoga rahmeta i milosti tebi približavam aslih li shani kulluhu wala takilni ila nafsi tarfat ayn i onda kažeš popravi moje stanje gospodaru i nemoj me prepustiti samome sebi nikoliko koliko trptaj oka Je zaista je čovjek slab. Kulika linsanu da'if, Allah kaže, čovjek je stvoren slab, slabić. Nema snage osim sa Allahom snagom. Niti može da uradi bilo koje djelo, dobro djelo, osim sa Allahom pomoći. Pa mi svakodnevno čujemo ezan. U Holandiji nije tako riječ. Ne čuje se svaki dan ezan on nas rastužuje i to svako srce mu'minsko treba da rastužuje i ne smije s tim da se pomiri. Treba da stalno svojoj duši govori i da upominje sebe i svoju braću muslimane da u mjestu koje se ne čuje Ezan, da to mjesto se treba izbjegavati i da se ide u mjesto gdje se čuje Ezan. Jer je Ezan poziv na spas. Kada kaže mu jezin Haya ar osolae Dođi na namaz. Šta ti kažeš? Ko je tvoj odgovor? Odgovor je La hawla wa la quveta illa billah. Znači šta znači to? Ja ne mogu otići na vaj namaz, gospodar, osim da mi ti pomogniš. Hayja ala il falaha, dođi te na spas. La hawla wa la illa billah. Ne ima moči. Ne ti istinske pomoči. Sem sa Allahom moči. Allaho moj, olakšaj mi da se odazujem na ovaj izan. To su značenja la, ila, la havle, la kuvvete, ila billah. I budeš uvijek u prisutnosti, razumom, da bilo koje dijelo kada počinješ, počinješ sa tevakulum, da se uzdaš na svog, za svog, na svog gospodara, da se na njega oslaviš. I da nikako dobra dijela, koliko ti radi dobrih dijela, čitavo noć klani noćni namaz. Svaki dan pola Kur'ana pročitao da ne osjetiš silu kod sebe. I da kažeš ja sam bolji od ostali vjernika. Znaje Allah o robe. Da svako dobro koje ti je došlo od tvojeg gospodara, to je njemu pripada. Ti slabaša. Iako te Allah počastio da klanjaš noćni namaz, da u svaki vakat ideš u džamiju, da je to počast tvoga gospodara. Za koju trebaš da mu se budeš da budeš zahvalan. A nikako da to dobro djelo bude razlogom da se uzdigneš da kažeš alhamdulillah vidiš mene, koja sam muslimančina, ovio ovaj ko mene su onaj tu negde pola pola. Nego da stalno korig svoju dušu i da znaš da uputa onog trenutka kada ti je došla, kada si je zaslužio i je Allah vidi u tebi khaira, pa te je uputio da isto tako možeš nedo Allahu subhanahu wa taala zaslužiti zabrludu za i da Allah subhanahu wa ta'ala uzme od tebe poklon upute pa da vidimo svojim očima kao što smo mogli vidjeti neko manje, neko više da čovjek stane pred nas plače, suza, suzu goni kaže, volio bi da ponovo počnem klanjati klanjao sam godinama ostavio sam namaz krenem da se abdestim kažem sebi, gospodar, evo sad idem ne može ne može da dođe do kupatila Ne može da stani na namaz da klanja. Nema upute. Nema onoga da haula wala kuvvete illa billah. Jer se je poigrao sa uputom, onda kada mu je data, kada mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao tu uputu kao počast od njega subhanahu wa ta'ala. Poigrao se sa tim, pa mu je Allah uzeo uputu i on želi i sada da ponovo krene, ne može. Hajde u džamiju kaže ja bi volio da krenem sa vama, al nešto mi ne da. Zato je Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam svakodnevno govorio ja, ja -qulub, qalbi ala dinik. O ti koji okrećeš ljudska srca, utvrsti moje srce u dini islamu. I zato je jutarni večerni zikr da svakodnevno se predajemo svome gospodaru u spominjanju njega subhanahu wa ta ta'ala da ga molimo za uputu, za ustrajnost na ovom putu, za beričet u danju, u dani i noću koju boravimo. I da čovjek koji klanja sabah namaz i spominje svoga gospodara, krene taj dan sa beričetom i sa zaštitom od gospodara sveta. Kao što je rekao po u poslaneh sallallahu alaihi wasalam, man sallal fejra fi jama'a fahuwa fi dhimmati Allah. Ona i koji klanja sabah namaz u jama'atu, on je pod Allahom zaštitom. Wa man sallal iša'a fi jama'a fahuwa fi dhimmati Allah. A ona koji klanja jaci u namazu, u džemaatu, on je pod Allahovom zaštitu. Na kraju, želio bi obećao sam vam na početku, da ću podijeliti sa vama tri kur'anske ajeta gdje Allah subhanahu wa ta'ala upoređuje oni koji znaju nešto o vjeri o dinu islamu sa tri stvorenja. Prije toga obaveza je Na onome koji se podučava vjeri. Na onome koji sluša islamska predavanja. Koji želi da odgoji svoju dušu, da ima islamski edebi ponašanje. Jer jedna velika institucija u islamu jeste edeb, moral jednog muslimana. Džaba ti fiku vjeri. Džaba da klanjaš čitavu noć, ako ćeš preko dana jezijeti svoju braću muslimane. Bu'istuli utemim me karime lahlaku. Kaže po sanjih sallallahu alaihi mu sallamu poslan sam da u upotpunim lijepe čude. To je moja poslanica. I onda je plijenio srca nevjernika sallam, sa lijepim ponašanjem i opođenim prema drugim ljudima. A pogotovo prema braćima muslimanima. I zato prije nego što naučimo nešto od vjere, vrlo je bitno da se okitimo islamskim moralom. I prema onome i pred kojim učimo i prema ostalim braćima Praću o muslimanima koji su nama. Dokaz tome je da su kroz generacije, od Tabina pa do dana današnjeg, muhadisi, islamski učenjaci koji, su, koji bi počinjali da podučavaju ljude hadisu, prvi hadis koji bi im naveli. I to je ostalo kao jedna vrsta sunneta uleme kroz vijekove, da bi im rekli, ako želite kod mene da učite hadis, slušajte ovaj hadis i kaže poslanik sallallahu hadisu kojeg nam prenosi Osman ibn Affan radhiyallahu anhu da je rekao Allahu poslaniku sallallahu alayhi wasallam kada kaže ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman fil ardi yarhamukum man fis oni koji su milostivi jedni među drugima Allah im se smilovao smilujte se onima koji su na zemlji smilovaće vam se onaj koji na nebesima ta bude poruka i pouka tim koji uče hadis islamski nauk da moraju da imaju kod sebe osobinu samilosti prema drugim vjernicima i prema drugim ljudima. Bez samilosti nema suživota. Kako ćeš biti brat musliman, dobar ako nisi milosti prema meni? Ako se osjećaš sa mnom? Ako me ne voliš? Kako ću ja tebe da volim? Jer uvijek komunikacija i ljubav je obostrana. Ne može biti jednostrana. Da neko tebi je zijed stalno čini da te ne voli, da te mrko gleda, a da od tebe traži ljubav, samilost, pomaganje, tako da li. Ne može se to desiti, to nije prirodno. Svodno tome je i došlo u Koranu da oni koji znaju, kada žele da rade po tome, trebaju da znaju tri stvari. Da ako žele da budu spašeni, da moraju da rade po onome što znaju. I da rade onako kako znaju. Ono ispravno zdanje, Ispravni Kur'an i Sunnet kako su ga razumijele prve generacije muslimana i sve svi alimi islamski učitelji koji su to znanje naslijedili skoljeno na koljeno iz prve generacije. Otakvim Allah kaže: "Šehidallahu ennehu la ilaha illa huwa wal wa Allah svedoči da nema drugog božanstva sem Njega i meleci svedoče i oni kojima je dato znanje. U ovom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala je uporedio one kojima je dato znanje koji rade po tom znanju i podučavaju druge i ne izvrću i ne dodaju i ne oduzimaju uporedio je sa melecima to su najbolje Allahova stvorenja međutim one koji su naučili vjeru a nosi tu vjeru samo u svojim prsima ono znanje samo kad ga pitaš nešto kao znam ja to Radešć po tome kaže ne još. Allah je uporedio sa drugim stvorenjem. Metalu lazina humilu tevrate thummelem jahmiluha kemetalu la himari jahmilu esfara. Primjer onih koji ima je dato znanje. U ovom kur'anskom majetu naveden tevrat. Međutim odnosi se kao što mu fesiri kažu i na Kur'an i na svoje islamsko znanje koje je dato bilo kojem čovjeku. I onim prijašnim narodima i da, dan danas kojima je dao to znanje, zatim ne rade po tom znanju kao primjer magarca koji tovar nosi. Čovjek je naučio, a zatim kaže u sebi, može drugačije. Pa sad, je, sad ću ja ovako, ali potisnuću ono što imam kod sebe, što sam naučio prije. Kao primjer magarca koji tovar nosi. A mi dobro znamo da u svakom narodu, u svakom jeziku Magarac kada se uporadi s čovjekom to dobro nema ne fino značenje. I na bosanskom jeziku i na svim drugim jezicima ja sam ubijeđen i na arapskom je tako da kad nekome kažeš da je Magarac da ćeš ga uvrijediti. Iako ima se zasigurno ljudi koji su daleko od Allaha, od Allaha i priko se njemu koji su gori od Magarca. Jer magarac, magarac kada par puta ode do, do njive gdje radi zajedno sa svojim gazdom, pa se vrati kući par puta, on zna put kući nazad, sam. Samo ga pustiš, iz njiva, on se vrati kući, neće otići kod komšije. Međutim, ima ljudi koji su gori od magaraca. To su oni koji su radili jedno vrijeme po onome što im je dato od znalja i bil na pravom putu, zatim to sve ostavili. I to je treća skupina, najgora skupina koju je Allah subhanahu ta'ala u poređenju sa trećim stvorenjem Allah kaže Watlu alayhim naba allazi ataynahu ayatina fansalakha minha faatbahu shaytanu fakana minal gawiin i ti spomeni Allahu poslanice primjer onoga kome smo mi dali ajete dokaze naučili smo ga pa je od toga se svega odmetno izabrao je propast nad uputom volo shikna la rafanaahu biha kase allah das mohteli bibi ga ostavleno na, na na istini walakinahu akhlada ila al-ard wa taba'a hawa mojete zavolio je život na ovom svijetu više nego život na onom svijetu akhlada ila al-ard da se vjerstvo ostati ovde samo da idu u njalog vrlo bitno i počeo da slijedi svoje strasti u bilo kojem momentu segment Da li strasti jela i pića, odvele ga žene, auta, ili strasti u samoj vjeri? Da čovjek povede se za svojim strastima, da kaže, ja znam, šta će meni ko? Pa evo, ja imam, Allahu bi javio Kur'an, ja ću da ga čitam, da ga tumačim, šta ima kodem priča? Allahu robe ovako je, ovako su rekli, ovako je do, do, sa koljena na koljena provjereno došlo od Allahu poslanika do dana danasnega imaju senedi, ljudi u lancu, Zaid od Amra, od Mohameda, od Ahmeda, do dana današnjeg. Zašto nećeš da to slediš? On neće to da kaže, da prizna, Belil insanu ala nefsihi basira, walau elqama azira, svaki čovjek najbolje poznaje svoju dušu, iako ja opravdanje donosi. Međutim, u dubini njegove duše ćeš primijeti da on sledi svoj strasti. Femetheluhu kemethelil kelb. Taj čovjek koji se okrenuo tako na taj način. Allah kaže, nego primjere kao primjer psa. In tahmila alejhi jelheth evtet ruku jelheth. Il ti zamahnu na njega, on daći ili ga pusti, ostavio ga na mirunisti. nisti. Ništa se ne menja. U tefsiru je došlo da je Allah subhanahu ta'ala spomenuo u ovom ajetu se na čovjeka koji je bio iz vremena Benu Izraela. Zvao se Bel'an. U drugom tefsiru zvao se Safi ibn Ar Rahim, kome je dato bilo znanje da poznaje najveće Allahov ime. I taj čovjek je vidio svojim očima Allahov kudret, moć Allahov, da kad god bi digao ruke i rekao Allaho moj, spomenuo Allahov najveće ime, daj mi to i to, Allah bi mu odmah dao. I nakon tih jasnijih dokaza sve to ostavio. Okrenuo se u dupute. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala njega i slične njemu uporedio sa psom ili ti zamahnu na njega bacio štap da pobjegne ili ga ostaje na miru on da daće ništa ne konta. Molim Allah subhanahu wa ta'ala u ovome trenutku da se smili smiluje svim uminu na svojnjemu danu. Da da nas proživi sa najboljim svojim stvorenjem Muhammedom s.a.v. da budemo u hladu arša na suđemo danu molim Allah da nam oprosti grijehe da ovo druženje bude sebeb razlogom da izađemo s ovoga skupa čisti od grijeha kao što nas je majka stvorila kao što nas je majka rodila i donila na ovaj svijet molim Allah s.a.v. da nam se smiluje da nam olakša da nas učvrsti u vjeri dini islamu, molim Allah s.a. u ovom trenutku da pomogne muslimane u Siriji, da im dadne skoru pobjedu nad Zulumčarom, Bešarom, molim Allah Taala, da olakšan našoj braći muslimanima u Burmi, da izliječi njihove ranjenike, njihove bolesnike, da se smiluje njihovim umrlima, da im dadne snage da istraju u dini islamu, da nam dadne nama snage da im pomognemo I da vehen iz naših srca izađe, molim Allah subhanahu wa ta'ala, da nagradi vas za vaše vaš odaziv na ovaj prilijep skup, i da ovo inša Allah bude prilika da se upoznamo, i da naučimo nešto od Allahove vjeri. Subhanaka Allahuma bihamdik, ashadu an la ilaha illa enta astaghfiruka wa taubu ilajk, wa jazakumu allahu khaira. Allah usam gradi. وَهِ فَجَرًا جِئْتَ بَعْدَ النُّصْرِ وَصَرًا رَبُّنَا أَعْلَاكَ قَدْرًا يَا إِمَامَ الأَنْبِيَاءِ أَنْتَ فِي الْوُجْدَانِ حَيٌّ أَنْتَ لِلْعَيْنَيْنِ بَيِّنٌ أَنْتَ عِنْدَ الْحَوْضِ